Egy jó telefonunk van a kettesen. Haló, haló. Haló, Péter vagyok. Tehát arról beszélnék, nem tudom, ismeritek a nyíkai jósatot. Nem. Jó, hát kéne. Hát sajnálom. Mondja, akkor, hát, mond a jóslatot. Le fogják népünknek a felét, harmadát. Hogyha nem állítjuk meg ezt a háborút most kéne megmozdulni, hogy ne vigyenek ki Afganisztánba ezer harcost. Ennyit szerettem volna mondani. Mesélhetnék az akvánokról, milyen volt az, amikor elfoglalták az angolok a Szikországot, Páncsabot. Köszönjük szépen, de szerintem, sze, szerintem ez a jóslat, ez, ez érdekes. Ez ki, ki, ez ki, aki jós volt? Majd Beszélhetünk erről is. A lényeg az, hogy felmentek az angolok két hadosztáljal afgán királyhoz, amíg mentek a királyi palotához. Virágeső volt. És lengetés. A jóslat forrására vagyunk kíváncsiak csak elsősorban. Jó, majd egyszer. jósol? De hát ez egy olyan jóslat, aminek nem lehet meg tudni, hogy kitől származik. Hogy majd egyszer? Hát ez Milyen egy félelmetes jóslat. jóslat. Jó. Hát Niány én... táltos beszélt erről, látta a jövőt, én is láttam, meg kéne állítani ezt a háborút, mert meg fognak minket ölni. A tátosok mi, minek hatása alatt látták a jövőt? Ahhoz nem kell semmi. Semmi? Csak egy táltos? A táltosok szerint ki, ki nyeri a következő választásokat. Mert az egy egyszerű prognózis, és akkor azon lehet mérni, hogy mennyire jól jeleznek elő napi politikával nem szabad foglalkozni, és üzlettel sem. Ebben az, az esetben engem a lottószámok érdekelnének. Jó, hát uh, dug fel magadnak, bocs, szia. Hát ha uh, táltos azt mondta, hogy, hogy dugjam fel. Szerinted ő a Tátos, vagy pedig ő beszélt a táltossal? De azt mondja, hogy ő is látta, lehet, hogy ő is táltos. Na jó, mindegy, hagyjuk. De beszéljünk inkább arról, mert te azt kezdted el fejtegetni, hogy, hogy, hogy az államiság, ez, inkább, hogy ez leginkább a magyarságnak az ünnepe. Tehát, hogy ilyenkor azt ünnepeljük, hogy mi magyarok vagyunk. Miközben hát, én azt gondolom, hogy ez, a magyar, hát ez senkinek ez, a fejében nem áll így össze. Na, hát ez Magyarország születésnapja, nem? Hát én ezt Jó, ez az, az állami is... születésnapja, és ez azért fura. De az kuk... ország és az állam, hát könyörgöm az állam, az a kerete ennek az ez országnak, ennek a nemzetnek. Ez az állam, ez 6000 hat... hát, ö... ez rontott a saját állampolgáraira. Én olyan rettetesen fenekemet a föltözverve, nem tudom ezt az államot megünnepelni. De várjál, nemze... a... az állam meg a nemzet az egy olyan dolog. Tehát például, amikor beteg vagy, akkor azt mondhatod, hogy a tested az, ami így rád ront, mint gödri bulcsúra. Nincs ezen a testem mit ünnepelni, egy csomószor meg ilyenek de azt lehet mondani, hogy test nélkül mégse lenne a lelked egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen külön énben. Egy ilyen, egy ilyen gödri búcsúban. Na most azt mondom, mondhatod, azt, hogy, mondhatod azt, hogy ennek nincs semmi értéke, de azért a születésnapodat örülsz, ha megünneplik, nem? Robi, robi, robi. Igen, de nem a testem születésnapját ünneplem meg, tehát nem, fog, nem fogom. Nem, fogom... De hogy is, nem akkor született a tested? Nem, nem, fogom, nem fogom pesgős pohárral. Nem a az... lelked született meg, nehogy hogy azt a lelked, az egy és oszthatatlan, és örökkévalóság. A, a... a lelked az nem akkor Jó, született akkor. Ez a te csodálatos akkor... elméleted, te majd megünnepled a lelkedet az örökkévalóságban, a testedet pedig a születésnapodon. De Én... turcizzál inkább mondjad meg, hogy mi a Születés napja, hogyha, vagy a, a, ha, az, ha az nem a testet születésnapja, akkor miért? Ne én, én nem tudom, én csak azt kérdezem, hogy te, te azt állítod, hogy ekkor születik a magyarság. Én, én úgy tudom, hogy, hogy magyarok voltak azok, akik elfoglalták az állam alapítás előtt, körülbelül több mint száz évvel Több mint száz évvel ezelőtt magyar törzsek foglalták el a Kárpát-medencét. Hát nem lehetnénk uh, azt is akár, hogyha lenne egy ilyen konkrét nap, amihez így tudnánk kötni. Azt így annyira nem tudjuk kötni egy naphoz. De se tudjuk, tudjuk egy naphoz kötni, de se tudjuk egy naphoz. Kötni. De megtanultuk. De. Augusztus 20. Jó, hát az az mond meg ilyen, meg találtuk azt mond meg nekem Robi, hogy ki ünnepli meg az államiságát ott nekem tudsz ilyen embert mondani, és te azt nem mondod hogy nekem... az te a... saját te Augusztus 20-án te milyen magadban ézel, és megünnepled az államiságot az életedben, visszagondolsz, hogy milyen jó is volt állni, amit tudom én, apehíroda előtt, vagy milyen király volt a BKV-n utazni, köszönjük állam, köszönjük parlamenti képviselők a demokráciát. Szóval körülbelül hogyan ünnepled meg ezt az állam... Hogy... Várjunk, várjunk egy pillanatra. Tehát én, én ilyenkor azért általában ennél magasabb dolgokat személyek, Dolgokra szeretek gondolni. A tűzijátékra. Nem, nem, külön, nem, nem különösebben ünnepelen ünnepelem meg egyébként. Most arra gondolok például, hogy beszélnénk-e mi magyarul. Én nagyon nagy erőkkel kötődöm a magyar nyelvhez, meg úgy általában a magyar kultúrához, magyar irodalomhoz főleg. Ez a magyar kultúra napja. Na várjál, várjál. Van, van, van, van ilyen ünnepünk. Várjál. Tehát amikor várjál. ezt ünnepeljük, a nyelvet, a kultúrát, ugye ez a. Melyik nap van ez, ha már a, hindus, a, hindus, a hindus melyik nap van ez? Uh, február uh, 24. 24? Minden, mm, vagy, vagy, janu vagy január... Vagy január vagy január nem, 23? 23? Vagy, jó, visz, ha állami, állami ünnep lenne, én akkor, akkor, akkor biztosan <gül> számot tartlám, hogyha a munkaszüneti nap lenne. <gül> Na Tudom, hogy a kinnusznak... Nem ne... kell melózni az nap. Na várjál, csak, csak arról, van, arról van szó, hogy, hogy megenged nekem, hogy így az, az ördög ügyvédje legyek, hogyha már az ördög szerepében a magyar állam ebben a műsorban ez, ez a szereposztás. Szóval pusztán csak arról van szó, hogy kérdés úgy merül fel, hogy a magyar, a magyar kultúra, meg úgy általában a magyarság az én úgy gondolom, hogy a nyelvet jelenti alapvetően. Tehát így gyökerénél fogva azt szokták mondani, hogy nyelvében él a nemzet. Na most, Jóról, és most kérdés, az az érvelés, hogy, az az hogy, az hogy a, magyar, a magyar államiság garantálta a magyar nyelv főmaradását ezért beszélni kell ezért... magyarul, hogyha Szent István nem alapítja meg a magyar államit. Aminek a hivatalos nyelv alatt ahol még csak magyarul nem adhatnám be. Jó, de mégiscsak van vagy nem? Csak de... ezt tartotta össze, ezt az állami nemzeti nyelvi konglomerátumot, hogy magyar állam nem? Oké, okay. uh, Robi, Robi, itt történelmileg, én nem, ez nem igaz? Én ezzel nem vitázom, de ez kb. olyan, mint ha azt mondanád, hogy várjunk, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor nekem Nekem, nekem személyesen igazából nem tetszik. De hát csak a demokrácia intézményrendszerét, amit én elismerek és szeretek, ők tartották többek között egyben, hát ők csinálták. Hát akkor tartsunk egy gyorsány Orbán napot, amikor megemlékezünk róluk. Hát mondom, kifejezetten velük nekem nincsen, nincsen uh, szimpatikus érzésem, de hát azért a demokrácia, mint intéző, most komolyan. <kül> tehát, en, nekem az a kérdésem, hogy van-e. Egy, de... egy ünnepet de... akkor kell megtartani, ha van tartalma. Szerintem a tűzi nem tartalom. Szerintem az államiság meg nem tartalom, főleg akkor nem, hogyha ezt, ezt az államiság olyan tartalommal tölti meg, hogy a lehető legfelelőtlenebbül és a leggondatlanabbú kiszolgáltatja a tűzijáték nézőit, ez az államiság egyébként a természeti katasztrófának. Tehát... Jó, most, hogy a magyar nyelv és az állam viszonya tényleg csak egyetlen évszám, 1848 vagy 1847, ekkor lesz hivatalos nyelv Magyarországon a magyar. Tehát, tehát áll, áll, ez a, ak akkor lehet a disputákon, jó. ugye úgy általában magyarul Na jó, én, én, én... Ez, Én örülnék, hogyha annak a parlamenti ülésnek a napját ünne, napja, napjaként ünnepelnénk a, magyar, hogy mondjam, a magyarság ünnepet. Valószínűleg indokolt De egy bár, másik ünnepet közösen... szeretnél, de, de igazából te, Robi, egy másik ünnepet szeretnél. Te azt szeretnéd, hogy legyen egy olyan nap, amikor a magyar kultúráról, a magyar nyelvről beszélnek, ha megnézed a politikusoknak a beszédeit, hogyha megnézel bármit, akkor a nyelvről, a kultúráról úgy nem nagyon soka, sokan beszélnek, bár például mondjuk a korvát nyelv is fennmaradt a magyar államisággal ugye, öss, összeköttetésben a Szent Korona Alatt, tehát, hogy itt azért sok nyelv és sok kultúra sikerült fennmaradnia, de ezt sem gondolom, hogy ez a magyar államiságnak lenne a nagy eredménye, hanem valószínűleg a horvát kultúrának a szívosságát mutatja és jelzi nekünk. Látod, látod, amíg beszéltél, addig két sámán is hívott minket, de aztán mind a kettő lerakta a kajdót. De már itt is van, a táltosunk, kettesen. Halló, Kettes táltos? Kettes táltos? Így van persze. Halló, halló! Jó reggelt kívánok, fiatal emberek! Kezdjük Két hónappal ezelőtt telefonáltam önöknek, és akkor is éppen kemény harcban voltak a nagy szöveggel, amit most is lenyomnak. Én végén megsértettek, de azért én elég jól hallgattam önöket. Önt de megsértettük? Azért, igen. Mivel? Igen? Mivel sértettük meg? Nem akarom most ezt elmondani, hogy mivel. Csak mert akkor már mi is emlékeznénk hát, rá. A véleményemre azt mondták, hogy én egy vélszervül valaki vagyok. Ö, mert Melyik ők mondott valakit, de most nem ez a lényeg, uraim. A lényeg az, amiről most beszélnek. István királyról. Ez az ünnep nem arról szól, amit itt önök össze-vissza hordanak, hanem arról szól, hogy István a király. István az első király, aki összetudta fogni azt a nemzetet, azt a népet, akkor még nemzetséget, ma már ugye meg a későbbiek folyamán ö, mások is, meg akkor az időben is sok-sok másfajta ember is csatlakozott hozzánk, aki abban az időszakban ugye végig tarolták egész Európát, és ez, ez rosszat okozott ennek a népnek, tehát előbb-utóbb megszűnt volna ez a nép. Tehát összefogta ezt a népet, Istvánt ünnepeljük, úgy ünnepeljük is. István... Szerintem, hogyha Istvánt ünnepeljük, Itt, akkor is a nyugati orientációt, igen, a... Liszt Ferencet mint Rákócit, mint akárkit, nem az államiság, nem azt a bugyuta, bugyuta, bugyuta, valamit, amit maguk itt összehordanak fiatal emberek. Uh -huh. ö, Jó, akkor ö, ünnepeljük Szent István. Is. királynak ünnepeljük azt a karakányságát, hogy a bizánci és a római ö, pápaság között és a nagy császárság között meg tudta tartani ezt a nemzetséget, aki akkor zömében magyar volt, de rengeteg mindenki más csatlakozott hozzá, akihez azóta is mindenki csatlakozik, csak éppen a magyart akarja szétnyomni és szétdarabolni, mert mindenki fontosabb, mint a magyar. Lényeg tehát az, hogy a magyar nemzet, amiből a nemzetségből magyar nemzet lesz, akihez hozzátartoznak a székelyek, a vajdaságiak, a felvidékiek ma mindenki, és nem beszélünk itt marhaságról, hogy akkor mi van a, a székelyekkel, meg az erdélyekkel, meg az akármikkel. Önök <coughs> között úgy tudom, hogy van történelem tanár is. <coughs> egy picit bele kéne merülni ebbe Aha. a történelmi részbe. Köszönöm, Hiszat, a hogy nem volt egy hibátlan uralkodó István király, de ő volt az első az édesapjával együtt akik megpróbálták ezt a szétfutó, szétszaladozni próbálgató ö, ö, ö, csapatot, nomád csapatból, földművelésé és egyebekké alakító ö, ö, dolgokat összehozni a kereszténység által. A kereszténység által... Köszönjük, szépen, köszönjük szépen, hogy hívott minket. Ö, van még egy telefonunk. Halló, halló. Halló. Halló. halló. Sziasztok, na én is... Ö... Csak azért akkor be, mert engem is egy kicsit zavart, amiről beszéltetek. Nem vagyok történemből egy nagy spiller, de annyit azért én is szeretnék elmondani, hogy ez az állam <coughs> nem volt egy kis dolog. Lász, a szlovákoknak 93 óta van csak a táguk, vagy államuk. A szerbeknek körülbelül egy hónapja, baszkoknak, kurdoknak még a mai napig sincs. Azért szerintem az, hogy ezt mi ezer évvel ezelőtt megségek nem egy rossz dolog. Csak ennyit akartam mondani a Köszönjük. Dologba. Köszönjük, hát, Hát az emberek azért büszkék erre, erre a Szent István dologra, meg erre a magyarság dologra. Szerintem, amikor Szent István ünnep, Istvánt ünnepeljük például, akkor ünnepelhetjük indokoltan és jogosan a nyugati orientációt. Azt, amit mostanában is megfutunk, hogy így meg, amit a nyugat jó pár nemzedéke megfutott, meg amit a magyar történelemnek a jobb évszázadaiban képesek voltunk. Tehát, amit például a reformkorban Szécsényjék, Kosúték, Petőfiék, tehát, hogy, hogy mi mindig a periférián voltunk, és akkor a félperifériának hívjuk, és akkor vagy tudtunk a, a, az európai integrációba csatlakozni, vagy leszakadoztunk róla török hatására, a tatár hatására, az, az orosz megszállás hatására, stb. stb. És akkor mindig így verőttünk a ke kelet és nyugat között, és, és évszázadról évszázadra változott a státuszunk, és akkor mindig feltűnt a magyar történelms folyamán egy olyan akarat, amely ő Szent István, eredezthethető, de aztán inkarnálódott újabb és újabb olyan, olyan, olyan személyiségek formájában, mint például Rákóci, kosút vagy, vagy, vagy nem tudom, hát nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkit lehetne így a történelm folyamán említeni. Tehát ünnepelhetjük például ezt a nyugati orientációt. Ünnepelhetjük azt, hogy nem Bizánc, hanem Róma. Ünnepelhetjük azt, hogy nem nomadizmus, hanem... Hát ünnepelhetjük mondjuk ezt. Tehát tehát Le ünnepelhetjük. ünnepelhetjük. Tehát, az a, tehát figyelj, ez, hogy Szent István napi ünnep, ez egy keret. Ezt aztán megtölthetjük tartalommal. Most amikor a köztársasági elnök elmondja a beszédét, akkor körülbelül arról beszél, hogy mi az, amire érdemes emlékezni, mi az, amit érdemes meríteni ebből a történelemből, amit érdemes meríteni ebből a napból, abból a szóból, hogy Szent István jelente ez valamit. Körülbelül ennyi. Jó, ha az államalapítást ünnepeljük. A az a lehető dolgok. Egyike, én azt gondolom, hogy különösen fontos egy olyan nép... De is pozitív dolog? Hát mostanáig arról volt szó, hogy ebben semmi pozitív A megengedett, nincs. hogy befejezem, az mindig sokat segít annak, hogy befejezem. Szóval, különös egy olyan néptörténetében, amelyek nem sokszor engedhette meg magának a független állam meglétét hangsúlyozottan fontos ez nálunk. Oké, okay, én ezt abszolút aláírom. Amikor államiságról beszélünk, akkor nekem az összes létező biztosítékom kiakad. Lévén, hogy ez a magyar állam, ez nem kevésszer ö, ö, ment a saját ö, népe ellen, ráadásul elég hatékony eszközökkel. Tehát az államiságot azt ilyen módon nem tudnám én megünneplni az államalapítást, annál e, inkább. Ettől függetlenül mélyen azt látom, hogy egy teljesen e, kiüresedett ünnepről van szó. Valóban ezekkel a tartalmakkal ez feltölthető lenne, mondjak egy másik példát. Bartók Béla, e, arra nekünk retteltesen büszkének kéne lennünk, mindenki tud is róla két szót mondani, hármat már nem biztos. E, egy olyan dolog, amit hihetetlen sok tartalmmal felépíthetnénk, Amerikában sokkal jobban ismerik, mint Magyarországon például, külföldön sokkal jobban ismerik, mégse töltjük fel, mégis egy hihetetlenül kiüresedett az emberek nagy része számára egy cini-cini muzsikát játszó valakit jelent Magyarországon, ez, ezek, ezek a tények, tehát ezek között a keretek között élünk. Én elhiszem, hogy fel lehetne tölteni, mégse töltjük fel, játékkal töltjük fel, és engem az érdekel, hogyha itt... Meg új kenyér, emlékezzünk már, hogy mik voltak. Új alkotmány alkotmányünne. tehát, hogy itt, itt, itt minden játszott. Azért, mert mindegyik, azért, azért, mert, azért, mert mindegyik, mindegyik hatalom megpróbálta a maga számára domestifikálni augusztus 20-át. Tehát, amikor például a, a, a vörös hatalom volt Magyarországon, ők, az 47-ben azt hiszem augusztus 20-án fogadtatták el és azután ezt az alkotmányt ünnepeltették meg mert hogy eltörölni nem lehetett ezt a napot ezért aztán megvásárolták tehát így kilóra megvették magukat egy kiló kenyérér megvették adott esetben vagy megvették egy alkotmányjal, ha érthető tehát megvették ezt a napot Telefonunk van 1-es <coughs> vagy 2-es táltos? 1 haló, haló Valóban táltos, Péter vagyok <coughs> Viszont elmondanám azt, hogy nem úgy volt Tényleg nem úgy volt. Akkor mesélnék az álpátsághoz zászlóról. Vörös-fehér, köz... vörös-fehér. E És időrendben vörös. aladjunk. mi nem volt úgy? Vörös a hunokszíne. magyarság a fehér. Okay. Vörös a harcos védi a, a nem harcost, a békéseket. Magyarság az egy szövetség volt. Ahogy jöttünk keresztül, egészen kazásföldön keresztül. Onnét kötöttünk szövetséget mindenkivel. Utunkba se, senki se állhatott. Egészen más volt ez. Magyarság az nem nép. Az egy szabadság eszme. Sokkal több és mindenkit befogadott. Mindenkit. Egészen másról volt szó. Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na, ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. Azt azért ne felejtsük el, hogy ha Szent István mondjuk ma élne és ma tevékenykedne, akkor ma őt az ilyen legnagyobb hazárulónak tartaná a magyar jobboldal, hát főleg a szélső jobboldal. De már Orbán Viktor is kőkeményen hazárul rózna Orbán Viktor. Tehát Mert... azért Ö, ö, már mint ö, Szent Istvánt tát... Hát azért vizsgáljuk meg, hogy mi minden csinált Szent István. Tehát, hogy mi csinált. Konkrétan a magyar kultúrát azt ugye egy az egyben szétverte és kidobta egy kozmopolita kultúráért, ezért a nyugati kereszténységért, ami át a világon mindenhol Tehát a gyakorlatilag minden meglévő magyar vallási és kulturális sajátosságot azt tűzre vetett, de konkrétan leszámolt a táltosokkal, leszámolt azzal a fajta vallási rendszerrel, amikor korábban volt. Azt én azt olvastam, milyen Szent István támadó, könyvben, Unia, vagy nem tudom, valami éjjel újságban, hogy, hogy elégette a, nem tudom, a írásos emlékeket persze, azokat, van, persze, így így van, persze, persze, persze. Ezért maradtak nem, olyan szorvány emlékénk. Nem, hát gyakorlatilag leszámolt a múltnak minden, minden emlékével és mindennel, ami, ami gyakorlatilag lehetővé tette volna azt, hogy a Magyarországon visszarendeződés egy ilyen pogányrestauráció végbe mehessen a, az ő halála után. Hát konkrétan a legkeményebb nyugati orientációt folytatta, a törzsi nemzettségi szerveződést azt teljesen szétverte ízeire, helyette egy teritoriális, területi alapú szerveződést vezetett be, szintén nyugati mintára. Gyakorlatilag minden létező nyugati mintát átvett, és mindent, amit hagyományosan, tradicionálisan a magyarság hozott, nyugatról azt, azt, azt minden szétvert, mindent megsemmisített, minden hányt. Gyakorlatilag hát nyugatról ö, szerzett magának feleséget, tehát beházosodott a, a német-római császárságba. A, amikor választhatott vallást, tehát amikor a választás volt, hogy melyik vallást vegyük fel, akkor a bizánci kereszténység, tehát ez a keleti ortodoxia, ez biztosított egyfajta, egy bizonyos szűk mozgásterű, de biztosított egy bizonyos hogy mondjam, szabad, szabad nomád mozgásteret. Tehát sokkal megengedőbb volt, mint a nyugati kereszténység. A római kereszténység, a római kozmopolita kereszténység az csak és kizárólag a latinritust fogadta el a pogány hagyományok teljes elvetésével. Ez volt a feltétel. És Szent István ezt választotta. Tehát István gyakorlatilag minden létező tekintetben elvetette, kidobta, tűzre vetette azt, ami, azt, ami a magyarságot akkor magyarrá tette, és szolgai módon átvette a nyugati mintákat, Magyarországról nyugati hűbéreseket hozott, német katonákat hozott. Tehát, tehát ma, a mai jobboldal Szent, István, Szent Istvánra üvöltve mondaná, hogy hazáruló. Erről meg vagyok győződve. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc azt javasolja, hogy, hogy, ma, hogy, a ma, hogy dobjuk el a megye rendszert, ugye, amit még István rakott le, mint alapot, és helyette a nyugati mintára vezessük be a, régiók, a rendszerét. Régió, régiók rendszerét, és ezt ellenzi a Ezek jobban. a legjobb szentistáli hagyományok. Azt mondja, ezek a legjobb szentistáli hagyományok. Hát, elvetni mindent, ami régi, mindent, ami tradicionális, és a, a Éppen aktuális nyugati mintákat szolgai módon lemásolni. Ez a Szent Istványi hagyomány. Hát Ezt csinált a Szent István. Jó, még, még egy gondolt, ez a hagyomány nyílt legtovább egyébként. Hogyha az államalapítást ünnepelnénk direktbe, tehát Szent István uralkodását ünnepelnénk direktbe, ami, ami, ami akár elképzelhető, hogy, hogy sokak számára ezt jelenti augusztus 20-a, bár hivatalosan ugye ez az államiságnak az ünnepe, akkor azt viszont nem augusztus 20-án kellene ünnepelni, hanem decemberben. Ugyanis azon van vita, hogy 1000-ben vagy 1001-ben koronázták meg Szent Istvánt, azt nem, nem egészen tudják a történészek, de az biztos, hogy december vége az időpont, mm. tehát, hogy az az, az van lőveg. Na jó, tehát ott a szilveszter, ott részegeskedés van, nem lehet normálisan tűzijátékot rendezni. Ahogy emberek kell... beleesnek a Dunába, vihar nélkül is, ezt így nem lehet, ne viccejél már. Ahogy kell tavaszi ünnep, úgy kell nyári, nyár végig, is, kell. Hogy jönnek ide a kelták? És nem nem értem. K két, két darak telefontáltos. A, egyes és most... kettes telefontáltos. A négyest. Haló, haló. Jó ha, napot kívánok! Jó, jó napot kívánok! Jó Az, amit most itt Önök elmondtak, és amit uh, itt viccelődtek nagyon kivett a biztosítékot. Tehát én nem tudnék uh, ugyanolyan szinten süllyedni, mint Önök, csak azt mondom Önöknek, hogy szétjejék magukat. Na de miért? Azért, mert most megint belekeverték Orbán Viktor és beemelték ebben a 20. századi helyzetbe István királyt, akinek akkor természetesen ez volt az egyedül életbemaradási lehetősége, és most beemelik a 20. bár szégyeljék magukat uraim, nem akarnék csúnyább szavakat mondani, viszont hallásra Haló, haló Sziasztok, eh, majdnem így mondtam én nincs, de kicsit másképp Orbán szerintem rossz példa mert a nyugatot kimajmolta, ki akart itt Európai Uniót, kiverte szét a magyarságot jelentő agráriumot Orbán Viktor, tehát ugyanazt tette, mint István. Tehát más mondott, ah, más csinál. Jó, egyébként más mond és más csinál. Tehát körülbelül azt csinálja, amit István, de körülbelül azt kiabálja, amit Koppány. Ez Orbán Viktor egyébként. De Ebben, teljesen fél, egy... Ebben teljesen egyetértünk. Ebben nincsen köztünk vita. Önnek teljesen igaza van. Köszönöm. Köszönöm. Na, ez, na ez, ez például egy olyan, egy olyan helyre igazítás volt, ami teljesen jogos és indokolt. Jó, akkor a fegykának hagyjagyak szót itt az SMS falon, mert a rendez, rendezés részéből fontos információval szolgál, ami mellett szerintem nem érdemes elmenni. Ha elolvassák, időben lefújják az emberek, mármint az e-mailt. Ha csak a fele is hazamegy, nem kell ö, ö, üríteni egyébként. Fehérváron lefújták a programokat. Igen, igen, ezt tudjuk. Fehérváron nem rendezték meg a játékot sem. Az elgól Mérlegen a Föld annak a filmnek a címe, vagy, vagy gondolom annak az előadás sorozatnak a címe, amiből a film készült, ami a felmelegedéssel kapcsolatos. A Vizsgálóbizottság majd megnevezi a felelőst, a Fidesz lesz, az véli ezt Adi, ö, Ati lévén, hogy a Fidesz most mindenért felelős, ez a jól bevált politikai gyakorlat szerint gondolja ezt. Ati. Halló, haló! Haló! Haló! Bátran! Halló. Igen, hallgatjuk. Hello, Jó napot kívánok. Beszéljessünk. Nevetői besté, a rádióban. Én csak azt szeretném mondani, hogy... Sőt, elsősorban lenne egy találós kérdésem. Miért van a kereszténység? Ö, az én megváltásom szerint azért ne legyen, ö, annyi munkanélküli. Na már most... Ö, Szent István király mit csinált? Én csak azt látom, hogy a kereszténységnek ö, a kezében egy eszköz volt arra, hogy a magyar kúsztúrát elpusztítsa. Véleményem szerint. És miért is? Jó, a volt, Szent van, és kép, ez a kép, aki amivel valaha találkoztam, aki az egész nyugati orientáció csak azért választja, hogy a magyar kultúrára frontális izé támadást gyakorolhasson. Ezt tényleg így gondolod, Jó fordítottam? Még egyszer. Jó, arról van szó, hogy a Szent István számára te szerinted egy eszköz volt a nyugati orientáció, valójában ő egy nemzetromboló volt, Őnek az volt a célja, hogy a magyarságot elpusztítsa, és egy jó eszköz volt az ő kezében, mondjuk a nyugati kereszténység. Ezt mondtad? Jól értettük? Lehet, hogy ennek hangzott, de nem igazán erre gondoltam. Na még egyszer, fússunk neki még egyszer. Én nem tudom, hogy, hogy meghatározhatom -e az mi volt az ő szándéka. Én már csak az eredményt látom. És én, én ezt, ezt így, így tudom felfogni. Nem, nem, van nem szent tudom, hogy Szent István királynak vagyok ellene, csak nem értem ezt az egész kereszténység dolgot, ami, ami itt a háttérben nagyon kényelmesen meghúzódik. Mert végülis tényleg ők voltak azok, akik az egyház és a vallájányzat Magyarországon, az egész magyar kultúrát szinte elfújtították, hiszen a magyaroknak megvolt a saját vallásuk is. Hát igen, erre, bátor, erre bátorgottam utalni ezzel, hogy Szent István az, -e, hogy mondjam, hát nem úgy kell elképzelni, mint egy, hogy mondjam, a, tra a tradíciók meg a hagyományoknak az őrzője, amit most megtestesít az emberfejekben Szent István, hanem sokkal inkább egy ilyen nyugati orientált, és hát hogy mondjam, a hagyományokat pedig tűzzel-vassal írtó figurát el. Igen, mindenféleképpen lehetséges, hogy sőt, szinte biztos, mint király, a saját népének akar úgy, csak nem igazán gondolt hát, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, mit akar elérni, és mit érhet el azzal, amilyen eszközeket választod? Jó, hát fennmaradt a magyarság. Ez, ez mindenféleképpen Szent Istvánt igazolja, Tehát, hogy e, e, és ez elvitathatatlan. Nagyon nagyon szépen ér. köszönöm, hogy hívtál minket. Ha pedig maradunk a 20. századi hasonlatoknál, akkor, ahogy a nyugati orientáció akkoriban a kereszténység felvétele volt, most nem veszhető szerintetek nyugati orientáció, vagy, vagy a nyugat-európába belépésnek az Európai Unió bevezetése? Abszolút. Mert szerintem 2000, az Európai Unió, szerintem a júnió most azt testesíti meg, amit Szent István Jó, idején a római vallás. Ha jegyház... az EU-t is, EU bevezetését is elfogadjátok, akkor prognosztizálhatjuk azt, hogy ahogy a british petrol vagy a Shell előrejelzése szerint alakul az olajkészlet elfogyása, az hamarabb fog bekövetkezni, mint az euró bevezetése. Hm. Tehát akkor ilyen módon kicsit később csatlakozunk Európához, ezért akkor ennyiben elmondható, hogy az egész magyar politikai elit koppányként viselkedik. A British Hát szerintem, szerintem a british petrol meg meg a, úgy általában ezek a multinacionális cégek, nem csak az olajcégekre gondolok ezek körülbelül azoknak a, a német lovagoknak a szerepét töltik be, akik annak idején bejöttek ide, és itt biztosították a, hát hogy mondjam, ezt a globalizációnak az uralmát. Tehát a kereszténység, az körülbelül a globalizációnak talál koronát Tehát ha az analógia működne, akkor legalább hoznának ide eurót. Ez, ez egyelőre nem úgy néz ki. Jön az is, jön az is. Jó, azért a kereszténység azért alapvetően ugye azért humánus értékeket képviselő valami, míg a, globalizáció, a globalizációnak meg, is megvannak meg... a filozófusai, akik ezeket az értékeket folyamatosan léptennyomol, hát ilyen a tolerancia, tudod, megvannak ezek az értékek, hidd el, ezek is propagálva vannak. Ja, lehet, jó, én nem, nem tudom, csak azt hittem, hogy. Ö, ö, na jó, azt hittem, hogy erről meg lehetne vitatkozni, hát de, akkor nem tehát Most nem az a lényeg. Ez most, a hasonlat megállhat, jó, igen. De most me nem megállhat. Az a lényeg, hogy nekünk mi a véleményünk erről. Az a lényeg, hogy megvannak ezek az analógiák, tehát felmutathatóak ezek a pontok, ahol ez, ezek az egyezések. ja, ja, ja de csak azt hittem, hogy ezt, ezzel esetleg érdemes vitatkozni, de akkor nem mert hogyha csak analógia volt, azt hittem, hogy ez egy tartalmi összehasonlítás. Hát had ne hasonlítsam a kereszténységet, mint vallást és életvezetési eszmét a globalizációhoz. Az, amely semmi másról nem szól, mint szűk érdekcsoportok tőke felhalmozásáról. Amiben egyébként vallásosan hisznek. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ort től sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Blog a közép készítőitől. Kíváncsi rá! Elbírja viselni! www.szélsőközép.freeblog.hu Tudod, mi a döbbenetes? Hogy mi most nagy erőkkel levesszük azt a népi nemzeti glóriát az or, a, a Szent Istvánnak a feje, feje fölül, és megfosztjuk attól a, hogy is mondjam, népi nemzeti jobboldali rajongástól legalábbis igyekszünk amely ő öve, vezőt, és így mellesleg így meg, me, kimerem jelenteni azt, hogy még Orbán Viktor is, hogyha most élne Szent István nagy erőkkel hazárulózná, és akkor kapjuk a SMS-eket meg telefonokat, és Egytől egyik senkinek sem az fáj, hogy hát miket mondasz Szent Istvánról, meg hogy mondhatsz ilyeneket Szent Istvánról, hogy őt hazárulónak tartanák, vagy hogy tarthatnák őt egyáltalán hazárulónak. Szől sem merül, hanem hogy a Viktor, hát már megint a Viktort bántjátok. tehát Szent István ügyében senki nem önérzeteskedik. Tehát Szent István, hát Szent Istvánról azt mondasz, amit akarsz, de a Viktor, hát már, már megint a Viktort. Tehát, hogy így a Szent Istvánnak gyakorlatilag a nemzet tudatban, meg az emberek agyában, így Viktor lépett a helyére. Jó, arról is igen, csak valószínűleg azért irítálja ez az embereket, mert ha fogunk bármelyik politikust és összehasonlítjuk egy, nem tudom, 800 évvel ezelőtti államberendezkedésbe bevett politikai gyakorlatával, az egy találgatás lesz, és ilyen módon, mint ez találgatás, nem lesz túl nagy amit érvelési lehetett, amit lehetett, és Amit lehetett, és hagyomány volt, lerombolt, amit lehetett, és nyugati és volt, nyugati hang. volt, és az pedig átvett. Ez volt Szent István. Orbán Viktor pedig az ilyesmiket általában nagy erőkkel szokta, hát hogy is mondjam, támadni. Egyébként ez, ez kétségtű igaz, és e, ez, már, ez, ez a jobb. Szerintem a jobb oldalon belül már egy már egy meg, megvívott vita, épp ezért például elég komoly koppánykultuszok vannak a, a, a jobb oldalon. Tehát, Hol fogható a szent István kultuszhoz, a jobboldali szent István kultuszhoz a koppánykultusz? Hol mérhető össze? Ugye hát, nézd meg azt, hogy mekkora hagyománya van a, a róvásírásnak jobb oldalon. Nézd meg a pólókat. És Nézd meg, hogy, nézd meg, hogy mekkora mikor ha csolutás. Szent, -szent, Szent vannak a jobb oldalon, ne hasonlí már össze a romvás. Mert vagy hasonlítsam már össze, és azt gondolom, hogy ezek körülbelül egyelő mértékűek, míg az egyik Csállt, rö... sem. Jó, ez a te véleményed, itt van egy nézőpont különbség közöttünk, míg az egyik esetében azt gondolják, hogy azért értékelik őt, mert ahogy te is mondtad, megőrizte a nyelvünket, megőrizte az államunkat, vagy megalapította, és ilyen módon garantálta a mi túlélésüket, a másikat, ezeknek a kulturális értékeknek a megtartására értékelte, ennyi, és ezek megfélnek egymás mellett. Azt gondolom, hogy ez már egy megvívott vita a jobb oldalon. Halló halló. halló, halló! Szia! Hát az történt igazából, hogy István 17 évesen lerohant a koppánynak a sebegét, aki a jogos volt. Lehal kitanád a rádiót? Jó, lehal Tehát leszámolt a jogos örökössel. Kezdjük ezzel. Egy. Megölte, négy felé vágta, széttakta. Megölte népének negyedét. Saját népének negyedét megölte. A né... népének negyedét. saját. hát az a sajátja Aha. volt, igen. Sajátja volt az is. Igen. Ő volt a jogos örökös. Igen fegyverrel ment testvére. Testvére volt. Ilyen nem volt még a népünkben. Ő volt az első testvérgyékos. Hát bizony, ezek az állapok. Jó, a a... volt. Ez... Aha, jó, erre nincsen mentség. Erre nincsen. az el... mencség nincsen. Politi Való? Politika, tudod. Politikai mencség. Ennyi. ennyi. Aha, itt, itt, itt, itt, innentől kezdve vagyunk szocializálva a, a, poli jó, a politikai hát elkölcső. A, persze, jó, egyébként nagyon nagy részt Jó, de akkor sincs. Erre nincsen mencség. Igen jó nehéz arra találni. Főleg a kereszténységre hivatkozva Látva, nem. Volt, már, más persze, és... világos, Bizáncban, Romában volt. Hát azért jól a a felvetésed, mert ha kereszténységre hivatkozunk ilyenkor, a, a kereszténységnek az egyik legfontosabb irata, az Ószövetség elég hamar, elég az jó, elején persze, foglalkozik az, a Káin, például a, a testvérgyilkossággal, és nem túlzottan megengedő módon emlékezik megerről, tehát ez, ez az összekapcsolódás se túlzottan működik. Ez nagyon szörnyű. Tényleg az? Semmi kétség. Uh -huh. De kiítani nem bírta. Nem bírta, tehát vagyunk még sokan. Nagyon-nagyon nagyon, szépen. még rengetegen. Uh -huh. Nagyon köszönöm, hogy hívtál no. minket. Fervus. Szia, szia. Halló, halló? Halló. Tadatok, vagyok. Le kéne hallgatni a... Nem... a rádiódat. Nemrég tudtam csak bekapcsolódni a műsorba. nem tudom, reflektáltatok a vasárnap idemszki beszédre, amelyben a határon túri magyar fiatalokat hívja Budapestre dolgozni. Nem, volt még az? nem. Tegnap sem volt téma? Nem. Jó, akkor ne felejtsd, kezdetek el erről, mert ez egy elég érdekes dolog és a. Hát ilyen a... szót mondja el, el erről, amit te gondolsz. Hát né, eléggé kegyés már a idő. Meglepve hallgattam ezt, a, ezt a, a beszédnek, ezt a részét, ahogy hogy azokat a... Tehát ugye volt már egyszer 30 millió államról, román munkavállalóról szó, és hogyha belegondolok abba, hogy magyaroknak volt egy olyan üzenet, illetve az itt élőknek volt egy olyan üzenet, akinek nem tetszik az elmehet, akkor most hirtelen fontosak lettek a hatálon kívüli magyarok, akik ha majd itt adóznak, és itt dolgoznak, és itt keresnek pénzt, akkor kaphatnak magyar állampolgárságot? Hogy van? Nem mulasztunk el majd beszélni erről is. Köszönjük szépen. ciao Hello, hello.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 Pénzügyekben nem, csak egymást. A szélsőközétnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig sekeresse keresse a az intellektuális nyereséget A szélsőközéposztja.